Микола, скажіть же всю правду, пане війте. Віт, яку всю правду. Микола. Адже ж це ви самі мене так покровавили. Жандарм схапується. Що, що, що. Від. Брешеш, Микола. То правда, що ми трохи з тобою перемовилися за ті поліна, але покровавити тебе я ні гадки не мав. Микола. Я маю на те свідків. Я навмисне не змивав крові з себе і додому так приїхав, щоб вас до суду завдати. Від. «Ха-ха! Мене до суду, жандарм! Яких маєте свідків?» – Микола. «Та от кум Бабич і кум Калинич також там були, то можуть посвідчити». Бабич шкребається в голову. «Та бути я там був, то нема що казати. Але того я не бачив, аби вас кум начальник покровавив. Ударив вас вуха, то правда, але щоб вас отак подряпав, то я того не можу посвідчити, селянин. І я також не можу». Жандарм. «Микола Задорожний, я вас арештую. Видобуває з торби залізні ланцюжки з наручниками. Давайте сюди руки і не думайте опиратися, бо вам гірше буде». Анна. «Ой, горечко моє». Микола. «Арештуєте мене? За що?». Жандарм. «Ви самі, певно, ліпше знаєте, за що. Вчорашньої ночі на купінню в коршмі всіх жидів вирізано». Микола. «Ой, господи, то я би мав у тім бути?». «Я не знаю. Дай Боже, щоби ні. Але скажіть, з вами чи проти вас усе не свідчить? Коли ви невинні, то не маєте цього боятися. На суді ваша правда покажеться. А я мушу своє зробити. Давайте руки!» Микола. «Бог видить мою душу. Я невинний. Робіть зі мною, що хочете!» Подає руки, жандарм заковує його. Жандарм. «Так, то розумно.» «А тепер скажіть мені, де ті чоботи, що ви вчора мали на собі?» «Микола, а он де стоять у запічку?» «Жандарм, присяжний, подайте їх сюди». «Присяжний подає, від, і жандарм оглядають їх до вікна». «Є, ось крові, від, і ось тут є». «Жандарм, то сумно, відложіть на бік». «Микола, то з мене кров, як я їхав». «Жандарм, це вже будете в суді толкувати, Це до нас не належить». Ви мали з собою сокиру? Де вона? Микола. Он під лавою. Жандарм. Присяжний. Подай її сюди. Присяжний подає, жандарм і віт оглядають. Їй тут кров. Ось на топорищу. Віт. І ось на обусі, і ось на лезі. Жандарм. Відложіть на бік. А тепер покажіть кожух. Оглядають кожух. Їй тут. Відложіть на бік. Іде до постелі і шукає під подушками в соломі. «До Анни. Створіть скриню!» Анна весь той час стояла, мов, остовпіла. Не рушається з місця, тільки глядить на нього. «Жандарм. Чуєте, жінко? Створіть скриню!» Коли вона не рушається, він виймає її з-за пояса ключ, відчиняє скриню і разом з Війтом починають перешукувати все. «Ну, тут нема нічого». Пане Війте, присяжний і ви, свідки йдіть з ним і перешукайте все обійстя, шопу, комору, стодолу, всілякі скиртки. А я тут переслухаю господиню. Війт. Ну, Миколо, ходи з нами. Микола. Господи, ти знаєш, за що на мене такий тяжкий хрест посилаєш? Нехай буде твоя воля. Виходить, за ним Війт присяжний і селянин. Ява П'ята. Жандарм і Анна. Жандарм. О їх відході хвилю мовчить, стоячи недвижно серед хати напротив Анни, яка стоїть коло вигаслої печі. Відтак він випростовується і підносить голову. Анно. Анна підводить голову, глядить на нього з невистазаною тривогою і опускає очі. Жандарм. сюди ходи. Анна підходить до нього і зупиняється. Жандарм. Ближче, ближче, гляди мені в очі, просто. Анна силується глядіти, тримтитюся, потім укидається перед ним на коліна. «Михайле, Михайле, не муч мене! Не можу глядіти на тебе, ти такий страшний!» Жандарм. «Дурна! Чого тобі боятися? Для злодіїв і розбійників я можу бути страшний, це моя служба, ти не бійся!» «Анна. Але ж він нічого не винен!» «Михайле, що ти наговорив на нього? Клянусь тобі, він не винен!» Жандарм. «Хто він?» А, твій Микола. Ну, а може, й винен. Анна. Ні-ні-ні, ніколи. Він такий добрий. Він хробака дармо не розтопче, не те, щоб чоловіка вбив. Жандарм. А мене вбив.